Побачив начальник над канцелярією, грав Шувалу, що сьогодні щось путящого від Григор'єва добитися важко. Наказав отягти його до каземату і привезти завтра вранці на допит. І дійсно, вранці 3 березня відбувся перший допит. І тут спитали його, як звичайно, чи дійсно таки він чув ті слова від Пичугіна, Чи, може, то тільки наклеп? Подумав трохи Григорів і почав прохати, щоб простили його і помилували. Заявив, що він від Пічугіна нічого не чув. А з чого йому ті слова на думку спали, того він і сам не знає. Бо ж він другого числа цього марта був у меленколії, в якій, що виробляв, не пам'ятає. Закінчився допит, вивели Григорієва. На другий день відбувся другий допит. І тут знову Григорів почав говорити, що дійсно таки чув негожі слова про матір Розумовського від Пічугіна. Тим часом розшукали й самого Пічугіна. Не знав, не віддав той ніякої біди. Трохи стурбувало його те, що ось уже другий день нема квартиранта дома. Та це була не первина, бо ж Григорів, як померла його перша жінка – Почав пиячити страшно і часто цілими днями і ночами не бував дома. Та коли невеличку хатинку на петербурзькій стороні оточили солдати, коли сердитий суворий капраль не дав навіть із жінкою попрощатися, зрозумів Пічугін, що справа якась небезпечна. І якось серцем відчув, що тут його п'яничка-квартирант до чогось таки здався. На допиті Пічугін признався, що дійсно таки пив він вино і пиво з Григорієвим у кабаку. Але ніяких лихих слів йому не говорив. Тільки й усього. Одвели Пічугіна до каземату. Справа була не дуже важлива, якраз набігли важливіші справи, тож аж три тижні просиділи купець Григорієв, доки повели їх знов на допит. Звели їх віч навіч – та тепер уже твердо обстоював Григор'єв свого доноса. Дарем клявся купець, запевняв Шувалова, що ніколи ні з ким ніяких лихих слів не говорив. Не вірив начальник над тайною канцелярією так просто словам. Вирішив налякати купця. Вивели Григорія з канцелярії, а Шувалов почав умовляти купця, що коли він дійсно такі слова говорив, то щоб, не допускаючи себе до істязання, признався. Перелякався на смерть купець, почувши, як солодкорічиво розмальовав Шувалов, як ото його, Івана Пічугіна, братиме кат на дибу, як водитиме залізними розпеченими кліщами по тілу як забиватимуть йому голки під нігті, перелякався на смерть. Затремтіли коліна. Слова не міг сказати. Упав навколішки перед Чуваловим і, цілуючи, порохом укриті чоботи грізного судді, прохав, щоб дали йому одуматися, бо зараз він неспроможний і слова вимовити. Вивели купця з тайної канцелярії». І знову потяглись тепер уже цілі тижні чекання, а там нові допити, та не признавався купець. Григорій вже на допитах плутав, суперечив сам собі, з усього видко було, що свого доноса довести він не може. Тож 25 липня випустили купця на волю. Бігцем, під прибіг він до себе додому. Зараз же збіглися всі родичі. Звідкись прийшов, наче нюхом передчуваючи поживу, якийсь ієромонах. Найняв зараз же хазяїн відправити молебень з подякою за те, що вирятувався він із страшних лабет тайної канцелярії. По молебні перейшли, як годиться, до їжі. Добрий обід наготувала хазяйка. І після довгого сидіння в тюрмі здавалося купцеві, що ніколи ще в житті не були такі смачні поставлені на стіл страви. Пироги з морквою, гриби, рибні щі, як сьогодні. Чарка по чарці, кварта горілки за квартою зникали непомітно, безслідно. Розжеврілися обличчя в присутніх, розвеселилося все товариство – а після обіду нова розвага чекала на всіх гостей і хазяїна. Коли випускали його з канцелярії, сказав йому вартовий солдат, що сьогодні о третій годині о півдні на Майдані біля будинку дванадцяти колегій каратимуть його колишнього квартиранта, теперішнього лютого ворога. Настала для Пічугіна блаженна хвилина. Рівно о третій годині на Майдан привезли візком Григор'єва. Звели його на дерев'яний поміст, прочитав урядовець указа, а далі наблизились кати до Григор'єва. Зняли з нього сорочку, сів один кат на голову Григор'єва, а другий – на ноги. І далі удар за ударом посипався на оголене тіло колишнього канцеляриста головної поліцмайстерської канцелярії. Заморилася рука в ката. Звелися на ноги ті, що сиділи на Григорієві, а він, лежачи, кричав Винен, каюсь, винен. Так треба було робити. Під час кари мусив злочинець привселюдно, доки сили ставало каятися в своєму злочині. Після невеличкої перерви знову наблизилися кати до Григорієва, знову засвистіли пліті в повітрі. І в такт ударом, хитаючи головою, з блаженною посмішкою стояв купець, оточений своїми родичами і знайомими. Навіть гордість обіймала його в цей час, адже то за нього привселюдно на Майдані, де карають важливих злочинців, тепер карають його колишнього квартиранта, що насмілився жахливий наклеп зробити» на неповинного хазяїна. І того ж вечора, коли після тяжкої кари лежав у шпиталі, борючись із смертю Григорів, у домі купця Івана Пічугіна відбувався справжній бенкет. І хазяїн, і гості смакували, з насолодою згадували кожну найменшу дрібницю сьогоднішньої кари. Такий був один із найщасливіших днів у житті купця Івана Пичугіна.